ברק י"ט כשגמר ישוע לדבר את הדברים האלה, יצא מן הגליל ובא לאזור יהודה שבעבר הירדן. המון עם רב הלכו אחריו, והוא ריפא אותם שם. ניגשו אליו כמה פרושים לנסות אותו. האם מותר לאיש לגרש את אשתו על כל דבר? שאלו. השיב להם ואמר, האם לא קראתם שהבורא עשה אותם?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 השיב להם, בגלל קשי לבבכם התיר לכם משה לשלח את נשיכם, אך מראשית לא היה כך. ואני אומר לכם, המגרש את אשתו שלא על דבר זנות, ונושא אחרת, נועף הוא. אמרו לו התלמידים, אם כך הוא דין האיש והאישה, לא כדאי להתחתן. לא הכל מבינים את הדבר הזה, השיב להם, רק אלה שניתן להם. יש סריסים שנולדו כך מבטן עימם. יש סריסים שנעשו סריסים על ידי בני אדם. יש סריסים אשר עשו עצמם לסריסים למען מלכות שמים. מי שביכולתו לקבל, שיקבל. אז הביאו אליו ילדים כדי שיסמוך ידיו עליהם ויתפלל בעדם. אלא שהתלמידים גערו בהם. אך ישוע אמר, הניחו לילדים לבוא אלי, ואל תמנעו בעדם, כי לך אלה מלכות השמיים. הוא סמך ידיו עליהם, ואחרי כן הלך משם. ניגש אליו איש אחד ושאל, רבי, איזה טוב עלי לעשות כדי להשיג חיי עולם? אמר אליו, מדוע אתה שואל אותי בנוגע לטוב? אחד הוא הטוב. אבל אם רצונך לבוא לחיים, שמור את המצוות. איזה? שאל האיש. השיב ישועה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, כבד את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך. אמר הבחור, את כל אלה שמרתי, מה עוד חסר לי? אמר לו ישועה, אם רצונך להיות שלם, לך, מכור את רכושך ותן לעניים, ויהיה לך עוד צרה בשמיים, אחר כך, בוא ולך אחריי. כששמע הבחור את הדבר הזה, הלך משם עצוב, שכן היו לו נכסים רבים. אמר ישוע לתלמידיו, אמן, אומר אני לכם, בקושי ייכנס השיר למלכות השמיים. ועוד אני אומר לכם, נקל לגמל לעבור דרך נקב מחת, מי יכנס השיר אל מלכות האלוהים. שמעו התלמידים וטמאו מאוד, אם כן, מי יכול להיוושע? שאלו. הביט בהם ישוע ואמר, מבני אדם נבצר הדבר, אבל האלוהים כל יכול. הגיב כיפה ואמר אליו, הנה היא אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך. אם כן, מה יהיה לנו? אמר להם ישועה, אמן, אומר אני לכם, אתם שהולכים אחריי, כאשר תתחדש הבריאה ובן האדם ישב על כיסא כבודו, תשבו גם אתם על שנים עשר כיסאות, לשפוט את שנים שבטי ישראל. וכל מי שעזב בתים או אחים ואחיות, או אב ואם, או אישה, או בנים, או שדות, למען שמי, יקבל פי מאה ויירש חיי עולם. אבל רבים מן הראשונים יהיו אחרונים, ומהאחרונים, הראשונים.